Se n'està parlant molt, ara. Fins i tot se'n poden comprar, n'hi han uns més cars, uns altres més barats, però n'hi han i el pots actuar. Però, a veure, els drons eh, fa molta gràcia, perquè jo, per exemple, l'altre dia mmm, vaig anar a passejar molt d'hora, de matí, era un cap de setmana, vaig entrar vaig entrar perquè jo venia per un camí, i vaig veure una urbanització, vaig entrar a perquè vaig pensar, mireix, aquí no hi cotxes, no hi ha res, vaig entrar i se'n va córrer, o sigui, mira, vaig mirar pos les casetes, que tal com són, perquè les urbanitzacions tenen casetes molt maques, jardins molt macos, molt bonics, i resulta que, era d'hora, eh? era el de dematí, vaig acollar un senyor, amb una escala llarguíssima, just, apoyada, la valla que protegia la caseta, o sigui, la casa de l'organització, però l'alçada de la protecció era molt més baixa que l'escala. L'escala era enorme, enorme, enorme. I jo vaig quedar parada perquè vaig pensar, a veure, són les 8:30 i mitja del matí, un senyor amb una escala enorme que supera pràcticament l'alçada de la casa, no ho puc entendre. però bueno, però bueno, no vaig dir res vaig dir, home, jo ja deuen saber el que fan vaig donar la volta i vaig tornar i vaig pensar, veure si sí, ja encara tenen l'escala i l'escala sí que hi era estava a fora del jardí, apujada i vaig veure un senyor que pujava l'escala aleshores sí que em a cridar l'atenció perquè vaig pensar, igual és un lladre però és un lladre, home, amb una escala d'aquest tipus no crec que ho faci però bueno, allò que... i li dic quan veig el senyor que puja, li vaig dir, perdoni Dic, però què és vostè, l'amo de la casa? I em va contestar, no. Dic, llavors, com és que vostè era puja l'escala? I per lo que jo veig, vostè va entrant en al jardí de la casa, per sobre la valla. Diu, sí. Diu, que m'ha caigut un dron a dins. Diu, però no ha quedat a dins, ha quedat a la teulada. I jo li dic, i per què vostè no truca? Diquen els propietaris i els hi diu pues, que té un dron que li ha caigut a la taulada. Diu, no, si ho he intentat, però és que no hi ha ningú, és tant de vacances. No hi ha ningú i jo vull agafar el dron. Diu, o sigui, que jo he demanat avui que em deixessin, o sigui, amb una paraula, eh, que em deixessin, volguem dir, a la família li va dir, se m'han posat per allà, pues, que em deixin pujar, passaré a la casa, no, no entraré a la casa, però tocaré la taulada i trauré el dron. I jo veig dir, oma. Per això és molt fort, perquè, clar, si ara algú el veu igual que vaig jo, també pot avisar la policia. Diu, ah, "No, no, és normal." Diu, "Però jo vaig a buscar el meu dron." Bueno, jo vaig continuar caminant i vaig pensar bueno, a veure què passa, tot plegat no, a veure, no vaig anar a buscar la policia perquè em va explicar això i l'escala, vaig pensar a veure, una escala tan gran i tot plegat, aquest senyor vull dir, algun problema té, però bueno amb això que surt una, una senyora, una veïna que jo no coneixia tampoc i em diu diuen a mi que és parente vostè d'aquest senyor i dic, perdoni, jo no sóc parente de ningú, dic que estic passejant dic, perquè avui és cap de setmana i em dóna temps de passejar una mica diu és que l'hem vist des de la finestra i aquest senyor està entrant a casa una casa que està tancada en aquest moment. Bueno, xou. Aquesta senyora va dir, va telefonar a la policia, la policia va venir i es va trobar amb l'home que estava entrant a dins del jardí i que anava a pujar per no sé quantos a de la teulada. Què li havia passat? El dron es havia quedat allà. Bueno, aquest és el show. Però fixa nos que nosaltres encara no estem molt avançats amb això del dron. Però és curiosíssim perquè en països que estan molt més retreçats que nosaltres l'estan fent servir però a una velocitat tremenda quan dic tremenda és que el fan servir durant tot el dia fan, o sigui, amb els famosos drons, fan 500 vols diaris el dron fa 500 vols dia, no en dic que sigui un sinó que són diversos drons fixant per exemple, a l'Àfrica, ara no estic parlant perquè l'Àfrica té molts llocs que tenen problemes. Estic parlant de l'Àfrica, els llocs que estan tranquils però que els tenen molta manca de coses. No tenen carreteres, no tenen hospitals, no la gent eh, quan tenen una criatura estan per terra... Bé, bueno, a veure. Que tenen una manca molt gran de moltes coses, però no parlo diguéssim de països europeus. Estic parlant de països africans.. Vale. Resulta que el servei mèdic d'allà, això ho veiem, quan ens ho expliquen o quan ens diners per tota aquesta gent, d'aquests països ixins que no tenen hospitals, que la gent no arriba a l'hospital quan té un problema perquè n'hi ha molt pocs, que quan els hi, tornen, els hi porten la sang i resulta que la persona s'ha mort, per pues perquè perquè hi, hi ha molts problemes per arribar al posto per ajudar la gent. Doncs bé, a l'Àfrica és els primers, són els primers països que se'n se beneficien d'una manera enorme però enorme dels drons. Ja se'ls diuen només els drons de medicina a l'Àfrica. Resulta que han ensenyat de manera d'una manera especial a persones per poder dirigir a on té que na un dron, a la dreta, a l'esquerra, tants quilòmetres, lo que sigui. I per què serveix? Els dons se'n diuen, o siguiem una paraula, un metge. Un metge que està a quilòmetres, però a quilòmetres d'allà, que està en carreteres sumament... Bueno, d'aquestes que no s'hi pot arribar-hi i si s'hi arriba passen hores i hores per anar a fer només 10 quilòmetres. Vale. Necessiten una transfusió, posem el cas, no? Molt bé, hi han moltíssimes dones, moltíssimes dones, per això ho veiem amb l'Organització Mundial de la Salut, es moren cada any quan estan a punt de parir pobretes. Per què? Per què? moltes d'elles desangren i el donar la llum i es moren. No tenen prou sang a l'hospital perquè són hospitals molt deixats d'anar o al revés, no poden arribar a l'hospital perquè resulta que estan a quilòmetres i no els hi poden portar però, bé, bueno, sí que tenen l'oportunitat dels metges quan els avisen ara, per exemple a veure, necessitem eh, sang perquè tenim diverses persones que estan amb dificultat doncs pues immediatament envien un dron perquè pot carregar fins a, o sigui, un quilo, 100 grams aproximadament, així es pensa, pot portar, o sigui, pot fer diversos viatges i pot ajudar. Llavors, ara, en molts llocs, ja tenen sang preparada per qualsevol cosa, però, però clar, si hi ha molts accidents o hi ha moltes veiem noies que tenen els elsriusus i també tenen sang, també s'acaben. Pues ara cada dia del món, cada dia del món a l'Àfrica, en varios llocs de l'Àfrica, s'està enviant contínuament coses necessàries per a diferents persones a un, un hospital o fora d'un hospital, a un lloc metge molt a prop i que pot ajudar amb altres persones. Aleshores, aquests drons és que transporten sang major... o sigui, sang, medicines, vacunes i poden arribar a fer equits vols. Ara, què passa en aquest moment? Què passa? Que hi ha persones que diuen que aquesta sang si tarda, per exemple, 20 minuts d'arribar a un lloc, sempre arribaran 5 hores més abans de que haguessin estat per ajudar a la gent. Pensi que a l'Àfrica no estem aquí. Ho sabem. Sabem que a l'Àfrica hi ha serps. Aquí també hi ha sepsi, però on són? No No les veiem nosaltres les serps estan en el serps esta en el lloc on tenen que estar. però en allà les serps és normal, pues, hi ha molts llocs que hi han moltes morts que s'han fet degut a les, a les famoses serps. O si sigui, l'Organització Mundial de Salut té comprovat la quantitat de persones que s'han mort degut a les serps. Doncs ara, quan, per exemple, a una persona al mossega una serp i té l'oportunitat de demanar el tronc que li partit la inf... o sigui, amb una paraula la vacuna que li hagin que posar o les injeccions estan salvant vides però no sols aquestes vides és que estan salvant moltes i moltes vides moltes. perquè no són només la vacuna i la sang és que qualsevol metge que demana una cosa immediata la pot tenir immediata immediata no vol dir ara sí i ara el tinc vol dir un temps només de que voli el dron i ho porti o sí sigui que és una cosa que s'està descobrint d'una manera molt molt exagerada en l'Àfrica i solucionant molts problemes fins i tot ja diuen que amb el temps que fa que fan servir els drons per enviar amb una paraula tot allò que necessiten, poden ser també medicaments, el que sigui, o injeccions, és igual, el que sigui. Vull dir que és un avanç molt gran. I que ara, que fa molt poc s'està fent, estan salvant persones. Estan salvant persones. Persones que que ja no poden fer res més. Doncs pues no, senyor. Van, s'han tret amb una paraula, això va ser el, el... fa molt pocs dies, el diumenge van dir, res, són igualment que els de més. Un dron ens ha de salvar a tots plegats. Quan eh, un dron porta alguna cosa, quan arriben en un lloc, a vegades no a, no s'atura no baix, no, no. Va volant i com que es pot comprovar des de casa teva o des de l'oficina exactament, però no està volant, fan que en aquest moment la bossa que porta de sang o la bossa que porta de, de, de beia, medicaments, doncs pues baixi en el lloc exacte. No té preus. No té preu. És que ni preu ni preus. I això que és curiós perquè els que verdaderament ho han trobat han sigut els llocs més, més lluny de nosaltres. Nosaltres encara no ho donem gaire importància, importància sí perquè ho dic d'una manera però, importància sí però no els sabem veure encara les solucions immediates doncs ells ja estan completament preparats per intentar trobar totes aquestes coses que doncs el govern no mm, domina encara amb una paraula però pensin que a l'Àfrica les persones que Un... Ma... perquè, a veure, si vols que vagi a tal lloc tens que marcar una cosa, vull que vagi a tal lloc si vols que s'aturi tens que tocar una altra cosa, sigui un timbre, si una... és igual el que sigui, doncs són persones que els han donat unes classes persones que ho dominen persones amb uniforme, persones que porten trenes, però són persones responsables de totes aquestes crides que demanen a algú demanen tal cosa, elles es comuniquen en un lloc, aquell lloc els hi torna en seguida tot el que han demanat els hi posen en un grup la persona l'hi torna a enviar hi una comunicació, l'altra contesta, gràcies, bé, bueno, tot plegat. Però fixant torno a dir, què és anar a l'Àfrica? Què és anar a l'Àfrica? A més, estic pensant -ho. Saben lo que són 500 vols diaris? És que segur que canviarà tot. Canviarà tot. Tot. Per què? Perquè quan tenen un problema gran sigui el que sigui. Només el doctor diu, "Si es plau, envim-me això, això, això, això" i m'on en plan ràpid. Pues ràpidament la fàbrica, lo que sigui, posa en una caixa tot ben plegada que no pesi gaire i ja cap capa en allà. O sí sigui que hi han moltes coses avui dia que en alguns països ja s'han donat compte que val la pena utilitzar-se amb altes països, potser no necessitem la necessitat tan gran, no la necessitem tan gran, llavors es fa servir per altres coses, però el que jo parlo és aquesta que a mi em torna boja de pensar que pot salvar criaturetes, que pot salvar mares, que pot salvar homes, nens, nois, de tots, i això no té preu per mi. Bé, doncs veiem que de totes maneres que a vegades diem ostres, és que només fan que inventar coses, i d'una manera negativa, no. Totes les coses, totes, jo crec que totes. Tenen una part bona i una part dolenta. Totes. I aleshores val la pena quan ens en podem aprofitar d'una manera que deixa de costar, jo crec que val la pena. Bé, res més per avui. Fins la setmana vinent. Des d'aquí, una abraçada per a tots. En aquest cas, vaig a parlar per a tots els amics del programa Aires de Cultura gràcies per estar amb tots nosaltres i fins la setmana que bé. fins la setmana que ve gràcies, gràcies, gràcies bé, des d'aquí com sempre dir los que els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran tan gran que, bé, bueno, és el millor del món amb una paraula, eh, i un petó que no per faltar Mua! adeu adeu, adeu, fins al dia vinent